Lai, lai, lai, dit is wat Mary Hopkins vir ons sê hierdie tyd van die marg en dit is groetnes aan amal wat ingeskakel is. Nou ja, vandag is dit die uh, treffers van To tot What No, maar uh, hy het so'n bykie van een ander formaat vir hierdie dag. Maar kom ons doen eerst die eerste. First things first, soos hulle in Engels sê. En kom ons sê happy birthday aan ons birthday dame. Louisa, ek gloe, jy is aangeskakeld, jy mis ons nie program nie, een van die getrouwste luisteraars, en uh, jy moet een baie, baie lekker verjaardag hee, daar in Kroonstad, ek hoop die kinders spoil jou sommer uit, jou sokkies uit, en dat die toekomst vir jou vol lag en goeie gezondheid en jo al jou wense wat waar word is, en hier is die Westminster of Westminster choir om vir jou te sê sê, dankie jylle mense, dat jylle vir Louisa kom sing het, ek waardeer, en uh, ja, uh, sy is vandag duproos jaar oud, en uh, uh, uh, ja, so, sy vang op met die rest van ons. <laughs> uh, ons het laas naweek, het ons so type van re-ini gehad, so mini re-ini daar in Pretoria met Judy en Helga en oog, die klompie waar daar was, en uh, Toe het ek gesê dat uh, amal daar moet maar vir my een voicemail stuur. Dan maak ons het een speciale program vandag vir die 1970 metriks uh, van Paul Erasmus Oorskoldoer in Senekalse wereld. En ja, ek het uh, so paar deelnemers gekryk en uh, ek sal die voicemails vir julle speel en die boodskappen vir julle oordra en die liekies wat die mense gekies het. Dit is nou nie net vir die klas nie, dit is vir amal, ek glo amal sal dit geniet, dit gaan een lekker program wees. En sit ons in een naweek mood. Nou kom ons skop af met hierdie ene, nou, dit is van Amersfoort. Van Amersfoort uh, het ons Susan, wat ook gereeld luister, kom ons hoor wat is haar boodskap. Hallo Ludwig, dit is so lekker om elke vrijdag na jou program te luister Ek vraag vandag van Louisa Snowflake aan sy vir jaar en ons sê val baie geluk en ons hoop het gaan een wonderlijke jaar wees Goed gaan Louisa, tata Nou ja, Snowflake was blijkbaar haar uh, favorite of, nee, dit was in die metriek jaarboek was dit haar plaat gewees, Snowflake. Nou ja, wie anders dan as oom Jim Reeves wat het vir haar gaan sing. Heer, ons kop af, Snowflake. Hey, hey, hey, Snowflake, snowflake my pretty little Snowflake. snowflake who, who, who, the change in the weather has made it better for me. Snowflake, my pretty little snowflake You've got me warm as a fire with a burning desire for you Snow was falling when love came calling on this lonely heart of mine You were standing there with snowflakes in your hair You kept stalling while my thoughts were calling on every way I knew One excuse to get acquainted with you Then I said snowflake, snowflake My pretty little snowflake, snowflake ooh, ooh, ooh, The change in the weather has made it better for me Hey, hey, hey, snowflake, snowflake My pretty little snowflake, snowflake you got me warm as a fire With a burning desire for you The ice was breaking and love was waking in a winter wonderland When I felt you slip your fingers in my hand Now snow is gleaming and I'm not dreaming I know this is for real The love I have is too much to conceal Hey, hey, hey, snowflake, snowflake. My pretty little snowflake, snowflake. Ooh, ooh The change in the weather has made it better for me. Hey hey hey snowflake. snowflake my pretty little snowflake. snowflake. You've got me warm as a fire with a burning desire for you. Snowflake. Snowflake. Snowflake. snowflake, snowflake, snowflake, snowflake. Asai, hey, we understand as Jim Reeves, a lekker een om my program mee af te skop en ek sien uh Hanley, Hanley van Rooien, van, uh, is uh, Kempten, wel in daarie area, ja, ek dink ek het door Kempten gerei ook nog toe op pad Pretoria toe, uh, maar in elk geval, jy is ingeskakel en ek waardeer, jy sê, het is demkoud aan die beton oorwoud, maar uh, ja, hier Kimberley sel was verochend, was hy, nie, dag vir dag kan men sien die winter kom, hy kom, hy kom, hy is elke dag meer prominent en uh, ja nou kom ons by ek speel eers gauw die voicemail van Judy uh, Judy Swanepoel daar ook van uh, Pretoria's wereld kom ons luister gauw wat het sy te sê. Hai Ludwig dankie weer vir die lekker keier verlede saturday by ons meneer die Um, dit was so great dat jy en Anita deurgekom het al die paard van Kimberley. Um, speel asjeblief my Young Ones van Cliff Richard, vir al ons metrik maats, vir my sister in New Zealand, en al my lekke vriendinnen van Kempton Park. Thank you, Ludwig. As hy, so, sy vraag vir uh, Cliff Richard, se Young Ones. Nou ja, ons is nie een van ons wat daar was is, en in, yes, in daar klas nie, maar ach, ons voel nog so. Kom ons luister na Jodie's request vir haar sister door in New Zealand, en uh, dan ook vir die rest van die klasmaats. Hier kom hy. pray too live love while the flame is strong cause we may not be the young ones very long tomorrow while well, wait until tomorrow cause tomorrow sometimes never comes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 together and the young hearts shouldn't be afraid and some day when the years end together and the young hearts shouldn't be afraid and some sy, dit was Cliff Richard, of uh, wat was sy naam Harry Webb, of so iets, ne, en uh, hy het gesing The One, Young Ones, en, ja, ons het so gevoel laatste week, toe ons allemaal daar by mekaar kom, en, man, ons plan het nie lekker uitgewerkt, nie, die reen het ons so bykie gefnyk, maar, wie ons om te strij? Die boere, smile, van oor tot oor, hulle wil het hee, en, uh, al het ons nou nie gepas nie, uh, ons is eens, of ons is tevrede daarmee, ons is blij daar oor. Um, nou kom ons by Alida, Alida um, Stein, daar van Rustenburg, en Alida het twee boodskappen ingestuur, die een het sy gevraag, ek moet asjeblief lees, uh, en die ander ene sal sy, het sy daarom op een voicemail gestuur, nou die eerste ene wat sy gestuur het, is aan uh, Drew en Sherry nou, uh, van George. Nou die plaat wat sy aanvra vir Drew en Sherry, is uh, Blues White Shoes van Carl Perkins. En die boodskap wat daarmee gepaard gaan, sê sy, kap het uit jylle twekies van Adri en Alida. En uh, jylle met lekker memories, sê sy. Nou ja, kom ons luister eers na daai ene, dan luister ons na haar tweede versoek. Hier kom, Blue Shade Swede Shoes van Karel Perkins. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now I go cat, go, but don't you step on my blue my face, slander my name all over the place, and do anything that you want do, but uh -uh, honey lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoe you can do anything but lay off of my blue suede shoes. car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do, but uh-uh, honey, lay of high for shoes, and don't you, step on my blue-sweat shoes, you can do anything, but lay high for of my blue-sweat shoes. Father show, free to get ready Now I go kick over don't you step on my blue suede You can do anything me, of my blue suede shoes But blue blue blue het getravel al die pad van Rustenburg af, Alida Stein en Adri Stein en het al die pad getravel na George toe en daar in George sit Cherry, dit is nou Motti en uh, Drew de Kok, wat gewacht vir die plaat en hulle het hom geontvang ek glo, hulle is ingeskakel nou uh, Arlida's volgende boodskap uh, is een wat sy self gestuur het Kom ons oor wat sê sy. sy. Hai Ludwig en allemaal, dit is so my so lekker om te dink, ons kan so met mekaar gesels. En um, hierdie Alida, wat jylle my sik en my daarom al aan hierdie stem, wil um, net in eerste instantie, um, vir Ludwig, baie baie dankie sê, vir al jou baie moeite, met al die lekkerte wat jy vir ons altyd reëel, Lou, dit is rechtig so dierbaar van jou en oulik ook van jou. En dan natuurlijk um, van Nita, want jylle ken ons die historie van, achter elke suksesvolle man, oké okay Lou, draad het bykie oor as jou vroukie dit nie hoor nie, nie. En dan aan allemaal van jylle, ach, dit is so lekker om... Um, so met mekaar bykie in verbinding te wees en so bykie meer contact te hee en ja, dit is, dit is lekker en ek hoop julle geniet hierdie program van Lou baie lekker saam met allemaal en um, alles wat mooi is vir julle vir verder en dan natuurlijk die birthday girl Louisa, oh, baie baie geluk met jou verjaardag Jou naam staan in my ou verjaardagboekie ingeskryf, baie mooi nekiese handskrif Louisa Heinz. So, ons hoopte sommer vir jou baie geseende nieuwe levensjaar wat voorlee. En, uh, ja, um, so sluit ek af, soos ons at het gesê het met Pien en Ink, so met my stem, maar nie moet, alle mense omgee in jou hart nie. Mooie dag vir jylle, loo en nou weet ek nie of ek so bykie uh, af is van die nood af nie, maar um, ach, as het moendlik is, so ek vrees ek graag wil le, dat jy vir ons dankie van nou Big Daddy, van nou Lance James sal speel. Want ons is nie so baie voordankbaar te wees, ons hier al nog nie oud nie, maar daarom al bykie wijs. En um, so, baie dankie vir die geleentheid, Lou, en mooi gaan met julle allemaal. Tata! Dit was Alida, Alida Stein Doer van uh, Ristenburg, en sy het gesê, sy soek dankie, en sy sê ook nie te oud nie, man ons is net gevorderd in ons jare, dis al. <laughs> ons is nog jonk. Uh, ja, as ek uh, terugdenk aan my daar, toe ek een oud toppie gesien het hiervan, wel, boer die 70 en sovoort, sê ek rarig gedink, joh, dit is oerhoud. Nou ja, nou dit ons self, self daar is, mense, nou is dit nie so bad nie, ne. Kom, ons speel dan uh, Alida se request, of haar versoek, en sy het gevra vir oom Lance James, Big Daddy, sy Kankie. karna no. Was gentleman, amal, amal, wat jy mee praat, wat hom geken het, sê hy was a gentleman, en ja, big daddy. Lance James met Dankie. Oké, okay, ons kom, a Kobus, Kobus, wat is jou van? Besuidenhout van Koerman, en a, ja, door in die Noordkaap, as amper in die Kalahari, a, hy is a man van min woorde, soos sy versoek hy so sal verduidelik of uh, sal, sal uh, duidelik maak uh, en uh, hy het ook net vir uh, Louisa uh, het verjaarsdag boodskap gesteer, maar kom ons luister na hom persoonlik en hy liekie wat hy aangevra direct daarna hy het gevra vir gy Korten en Rina Hego met Jerusalem Ja, dis 'n pragtige lied. Moendervleis lied. Uh daai eene. Nou kom ons luister na nou Kobus se Inset. O, lu. Stema uh, van my af. Khaykovtens uh Jerusalem. Mooi dag, dankie. Bye. I see the whole en prachtige sing dis een van die liedjies as jy omsing kan jy uit lekker uit volle bord sing, en jy kan jouself so uitleef in die sang uh, terwyl jy die liedjie sing nou ja. ok, ons die program beweeg aan en ek beweeg aan en ons kom nou by Piet Piet Venter sy boodskap en uh, man Uh, jy sal nooit kry dat hy iets anders vraag, as, <laughs> then hy kies te, nou, van die Bee Gees, nou, jy sien, daar sê ek van die Bee van die uh, Beach Boys, nou, ek weet nie, wat dit hy sê self, hy weet nie, precies, waar het is, maar hy plaat nie, maar, uh, ek weet nie, miskien dat hy gedaan, sam met iemand lekker, op die plaat, ek weet nie, maar, piet sy boodskap, en dan direct daarna, dan is dit uh, The Beach Boys en thenakieste. Kom ons luister na Piet. Dankie Lou vir die geleentheid. Ek wil in die eerste plek net ons dochter Jani daar in Engeland, baie dankie sê, dat sy vir ons kom keire die so gedurende januari, en ook Niel en Antoinette en die twee klein dochters uh, Geneva en Antoinette ook vir hulle sê, ons missele baie, maar ons is een van die dag daar nie meer lang nie, dan is, ons, dan is ons by jylle. En dan ook vir die Pauli Erasmus Hoorschool groepie van 1970, wil ek in die eerste plek sê, baie geluk met jou verjaarsdag Elsa, hoop dit was een baie lekker dag geweest en alle sêninge vir die toekomst. En dan aan die groepie, wat saam met Judy daar in Pretoria een mini reine ek weet jylle geniet jylle dag, En ons is baie jammer dat ons nie daar kon gewees het nie. Ons is geniet nou uh, nawekkie so by Zibula. Dis so hele enkie ander kant. Bella Bella. En Lou, kan jy my plaat vir my speel? Vandaag kies ek, en then I kies de, van die Beach Boys. Groete daar, amal geniet jylle dag verder. Bye. kiste, miskien as ek die plaat so gespeel het, sit hy seker daar by die huis, en hy onthoud dan skielik waar, uh, hoekom hy so baie van die plaat hou, want ek het nog elke keer as ek requests vraag, het hy daar die specifieke enige vraag, en hy na ek van die Beach Boys. Nou kom ons by Lynette Lynette uh, Prozeski, daar van, uh, sy is ook daar Iverson Pretoria's wereld, en uh, kom ons woord ees haar uh, voice uh, vers, versoek en dan het Lynette ook vir ons uh, ingestuur uh, sy het gevra vir uh, Dani Bota sy liekie die wenners of wenners althans uh, so direct na haar uh, voice uh, message uh, speel ek dan haar versoek ook hier kom Lynette Al die 1970 metriks wat hierdie jaar 70 word of geword het en die school toegestuur is op 5 jaar oud. Mooi so, ek vraag dat Ludwig vir ons wenders speel van Dani Boota. sy knoppie, uh, as mens bezig is met die plaat, hou skielik op, dan uh, is jy nogal, jy, jy soek, uh, en ek het nou net die knoppie gekry. Nou, ja, kom ons, uh, recht in die begin, het Judy, uh, uh, sy boodskap gekom, en ons het haar plaat gespeel, maar sy het drie of vier aangevra, en nog een wat sy aangevra het, is Tony Childs, so stop jou vissen kom ons speel hom ook hier kom hy was een lekker, lekker op een levendige ene, en uh, dit was aangevra dier, uh, recht in die begin, dier uh, Judy Swanepoel, uh, sy het so hele paar genoem, daar is nog so twee wat ek dier die program gaan speel, van haar muziek, en dan uh, die ander Judy, van uh, Forrie Smith, het ook so paar gevra, wat ek dan ook sal speel, maar ons kom nou by Cornels, Cornels Pieters, daar van uh, Boksburgse wereld. Nou, hy het ook twee keer uh, ingesteer. Die eerste boodskap van hom af is uh, vir Lorraine en uh, hy hoop, sy word gauw ontslaan uit die hospitaal en uh, hy hoop sommer is vandag en dis nie lekker om alleen by die huis saam met myse kind te bly nie. Nou mysekant is hulle vierpootige Foxy van 13 jaar oud. Nou ja, hy sê uh, Lorraine, jy en Joy is nou te veel in die hospitaal wonder wat of wie hou jy hulle daar. Nou Corneels hy vraag aan uh, Demelie, Moore en Steve met Amanda vir uh, Lorraine, hier kom hy. held it all inward, God knows I've tried It's an awful awakening in a country boy's life To look him in the mirror in total surprise The hair on my shoulders and the age in my eyes man light of my life ain't you made you a jewel woman's one man light of my life ain't you made you a jewel woman's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 Amanda, light of my life Faith should have made you a gentleman's wife Amanda, light of my life Faith should have made a gentleman's wife Mereel min zwijf Was hy, prachtige liekie, die twee uh, ek sê altyd die stemme komplimenteer mekaar, maar uh, as ek die story recht verstaan het stie waar somme daar in die gang gegryp en gesê, kom gauw, jy gaan gauw likkie saam met my sing, en toe stap hulle saam uit daar na die verhoog toe, en uh, toe op die verhoog toe besluit hy ook, kom ons maak het amende, en toe singel om, en sy uitvaar gesê, kijk niet heel, heel tyd in my oor, dis al wat ek wil ek, en, en, en, en sy <laughs> so, dis blikbaar hoe hulle gekom het, wat hulle saam gesing het, uh, soos ek verstaan, ek kan onder correctie wees en nou, ja, ons het net nou het ons gesê, baie geluk met jou verjaarsdag aan Elsa, en nou ja, die plan was mos, laas week dit was tydens uh, Elsa's Wel, laas zaterdag was Elsa sy verjaarsdag en ons wou toe, uh, weather allowing, soos hy in Engels sê, vir uh, haar speciale uh, gelukwensing ook gedoen het en uh, dit kon toe nie, want ons is toe, ons moes die braai prijs gee, en uh, het besluit om in een restaurant te gaan eet of ja, en in die restaurant, weet mens nou nie altyd, jy weet wat is die, daar is ander mense daar, daar is, uh, uh, uh, wat is hulle wifi, hoe kom my mens in daar, enzovoorts, enzovoorts, ja. Maar, uh, so, uh, toe het ons nou nie uh, te veel van Elsie's verjaarsdag uh, daar uh, gevier nie, uh, ons het om gevier, maar ons het om nie, gelukwense op die boodskappe gekry nie, nou vandag is dit nou uh, uh, uh, Louisa's verjaarsdag daar van Pretoria so, en uh, maar die wat nie uh, boodskappe gestuur het nie, het op uh, WhatsApp vir Louisa boodskappe gestuur. Nou, ja, toe het Cornels nou verder gegaan, hy daar like gevra met Steve en Amanda, Toe kom hy, toe sy nog stikkie muziek vir Lorraine en ons dochter Lydia en haar man Bertie in Henty's Bay. Nou ek verstaan, hylle word ook nou gereelde luisteraars by Bertie en uh, Lydia en, uh, van Henty's Bay. Uh, lekker saam luister twee en die liekie wat hy dan daar gevraag is uh, Johannita Duplessis en die liekie sy naam is Uh, ons koning kom, of anders, wat hy mense kan noem as, lig jou hande na boe en ons koning kom. Right, hier gaan hy. Die begin en die einde, een wat is, wat was 'n vakuum. My hart sank precies met uh, Lig Johanne na boe. Nou, kom ons by die damiekie uh, Little Lady, wat sy ook bekend is voor, en uh, daarvan George sy en Drew, bleem ons daar, en sy het ook een boodskap gestuur, maar sy wil nou nie gesels nie, sy sê, sy, sy stotter te veel. <laughs> nou, uh, sy sê, uh, hier is een boodskap en een versoek op pad terug huis toe, na ons laaste reënie, op Arizona, dit is haar, een wat ons nou so twee jaar terug, ne, het ons haar reënie gehad, uh, het hierdie song gespeel, tydens ons terugrit na George, sy sê, speel asseblief, Friends Will Be Friends, van Queen, vir al my wonderlijke 1970 maart. en, eh, uh, Ja, vir al jylle wonderlijke 1970 metriek friends, jylle lee op een baie speciale plek in my hart. Love you, sê Motti. Kom ons luister na haar plaat. lekker is die gehoor so samsing. Dit wees, hy kan hulle, op een of ander manier, is hulle op die selfde vlak, hulle is op die selfde, uh, vibes, om het goed so te stel. <laughs> en, uh, ja, ons, uh, hier is nog een van Motti, Motti het uh, daai ene gevra vir, uh, wel, amal, die metrieks en sovoorts, en nou kom sy en sy sê, nou, ek stotter te veel, weer eens, en sy sê, wens asblief vir Louisa Meijer, lekker goedjies en snijfies. Nou, sy sê, die laarskool hoof het haar so genoem, lekker goed in snijfies. Oh, ek wonder of sy dit kan onthou. Nou, ja, geluk met haar verjaarsdag, hoop sy het die dag vol vreegte en opwinding, speel asblief vir haar Careless Whisper van George Michael, en dan stier sy vir jou Liefde Louise, hier kom, George Michael. over screen all it's i'm never gonna dance again baie rustig, baie rustig daar van George Michael en hy het gesin ha? Huh? Hoe vergeet ek dan nou, wat nou net gespeel het? Uh, wel, het was George Michael en eh uh, wel, ok, kom ons uh, ek sal net nou vir julle sê, Kearles Whisper, Kearles Whisper was jy die en is Motti, Motti daar van de kok van George, wat om aangevraad, en nou, Corneels, Corneels en Lorraine, ek hoop jylle twee is nog ingeskakel, en jylle luister, hier kom nou vir jylle uh, boodskap, al van Henties baie af, en dit is, wil net graag vir my ma, Lorraine, sê, sy moet gauw gezond word, en vir oom Corneels. baie dankie vir al die liefde en omgee, en dit kom van Lydia, van Henties baie, en sy het vir my gevra vir ee plaat, maar ek kree die ding nie opgespoor nie. Ek is verskrikkelijk jammer, um, Lydia, maar uh, kom ons, sit maar van, uh, wel, jy het vra vir mama, of jy het gevra vir uh, die familiebibel, nou, ek weet, ek, ek, ek het die ou familiebibel van uh, Juri, Juri Els opgespoor, maar en weet nie of dier die een is wat jy wil heen nie. Toe vat ek maar die ander een wat jy gevraad, mama, en ek het uh, handje se weergehawe. Nou, kom ons luister dan nou maar na hom en dit is wat jy vir jou ma aangevraad. Please don't cry because your boy must leave you Mama Oh, please don't let the separation grieve you wat van Hinties baie is, Lydia en sy vraag, hy het gevraag vir Cornels en vir Lorraine, haar maan wat nou tans in die hospitaal is. Lorraine, ek sê ook, kom daar uit. Dit is nie een plek vir gezonde mense nie. <laughs> Soch dat die by die huis kom. En Joy, ek sien, jy luister ook daar van Amerika af. Ek wonder of jy uh, ook al ontslaan is. Ek sien die hoenties lees aan my jy op die bed op een van die foto's, so ek neem aan, jy is daarom weer by die huis. Oké, okay, nou kom ons by Jan Hiemandur in die bosveld in Brondkorspruit sy wereld. Nou, hy het ook twee keer boodskap gestuur. Nou, hy gaan Jan sy eerste boodskap stuur en uh, saam met die eerste boodskap het hy gevra vir uh, Ramayah van Lennis Lin Of wie was hulle geweest, die voor Jackson en Jill, ja. en dan het hy een tweede boodskap, maar kom ons maak jy een slammerie eerst tede, hier gaan Janse boodskap en Glenn is Lynn, kom ons luister Goedemiddag Ludwig, Jan, baie dankie vir die geleentheid om die boodskap te los, en die liedje wat ek wil hier moet speel, is, kom ons sê Marama, ja, en eerstens vir al my matriek maats. en dan speciaal baie dankie vir al die matrieks wat ons kleinere eniekie in Pedoria bygewoon het, dit was een heerlijke geleentheid, baie dankie ook vir jou het so ver gereed het, met jullie wat het gereed het, en dan aan my familie, my kinders en klein kinders, ek begin in Bloefontein, met Marie-Louise en Ellen, en Kyle en Luna, en dan na Potjofstroom is het hiergens, Jacqueline en Alexander, en Rena Nadel en Zach en Xander, in Pretoria is het, uh, Sanet en Marcel, en Elna en Leah, en Janine, en sy is verloof van andere. Ja, en dan, na nou, by ons is Tracey en Asienkie, Rassie. Dank u, Luthie, vir jou program. Ek a, wens allemaal, een heerlijke marg toe. Baie dank. My laaste versie ken ek ook, la la la la, ja, uh, dis waar hy gaan. Um, <laughs> ons kom nou by Jan sy tweede boodskap. Uh, hy, seker, ek weet nie, uh, het sy gewete ombeginne pla, uh, toe hy al die kroos, jessie, maar hy is een verskrikkelijke klomp, wat hy alfabetisch vir my opgenoem het, en hy het allemaal uh, gesê het, hy draad het op aan hulle, en toe besef hy iets kom ons hoor wat sê sy tweede boodskap, en dan sy tweede plaat, het, hy, uh, wel, het my eindelijk ge-epos ge, uh, e of ge-whatsapp, en vir my gevraag, ach hoorie, wat is daai plaat? Uh, man die ou speel ek jitaar, en dan speel hy banjoe. Nou ja, natuurlijk Glen Campbell, oh, dit was nie net wenig Campbell, sy weergave nie, maar ek denk sy weergave is die beste. Glenn Campbell en sy dochter Ashley Campbell, Oog, dit is een prachtige meisie, sy dochter. Julle moet op uh, op die uh, WhatsApp uh, op die YouTube gaan kyk. Uh, daar speel hy die lekkie saam met sy dochter. Uh, mens kan sien a chip of the old block. En uh, dit is die tweede lekkie wat hy aanvraad. Dueling banjos. Kom ons luister na Jan's tweede boodskap en dan sy tweede plaat. Marag Ludwig. Ludwig. Ja, ek vat een vet kans vir die tweede boodskap vir marag. Um, wil jy nie soblief vir my Vrou ook een liedje speel nie uh, Ons is Ons is hierdie jaar 33 jaar getrouwd Sy dink my, sy kan nie ons getrouwd Ek weet, dit is die 7 oktober of Ok, of miskien die 9de 12de Nee, dit moet die 7de wees Ok, man elk geval 33 jaar sammat as een wonderlijke speel um, Speelvraad Dueling banjos Of iets van 'n kitaar Uh, Keri Borman is ook reg En dan Die rede vir die kitaarspel is Omdat, omdat ek jou onthou is Toen ons nog saam met die korshuis was Sien ek al. Die laatste 60e jare het Jy altyd uh, Kitaars het in speel En dat jy die kitaar so gevat En so gebuigle Die snare so So strek En dan skree die kitaar Soos elektrische kitaar Ja, stik liet die wee kitaar koop En die wee speel Maar in elk geval Ja nie, ek denk terug aan die dag en geniet die program baie dankie groete ik ben jongpeter dan hoor ons <laughs> Dit is uh, daar maar kitaarspel uit die boonste racket uit. Uh, dit was Lynn Campbell en sy dochter Ashley, wat daar saam gespeel het, of althans tegen mekaar gespeel het. Het <laughs> is mys a, a challenge, a, a dueling well, bekleierij tussen die kitaar en die. Nou ja, kom ons gaan oor, en kom ons kyk, waar is die birthday girl herself? Sy het ook een boodskapje ingestuur. Uh, my Likkie en boodskap, sê sy, en dit is nou uh, uh, Louisa Heinz Meijer, daar van Kroonstad. Sy sê die Likkie is Missing You, van Jim Reeves. Hy weet, sy is een kenner van muziek, sy luister dag in en dag uit. Sit sy en Oldies luister. Nou, vir jou, Ludwig, wil ek net sê baie dankie vir hier die program en die potgooi. Ek luister so baie daarna en geniet dit vreselik baie lekker en dit kom Louisa Heinz Meier. Nou ja, Louisa, jy vraag vir Jim Reeves, jy krij Jim Reeves net vir jou verjaarsdag. Hier, kom hy waar is hy nou? Hoe gaat? d d d I'm you, can't help but wish that you were in my arms tonight, making love. bride now that we're upon natuurlijke uh, manier van sang. Daar is niks geforceerd nie. Hy sing strijd regheid met sy stem. En is my snaaks dat nie veel uh, meer kunstenaars gebruik precies daar die methode om hulle liedjes oor te draan nie. Dis prachtig. Jim Reeves, die golden voice van Jim Reeves, uh, soos hulle sê. Nou kom ons by Helga Helga, sy is die een, wat by hierdie reënie, het sy sakke en sakke vol, van die pieslelies gebring, ek weet nie of sy haar tuin leeg gemaakt het, of waar kom hulle van dan, vandaan nie, sy sê, uh, en sy het vir ons elkeen een sak vol, pieslelies gegeen, daar een met die prachtige wit blommetje, o, ek is so blij daarvoor, uh, dat het my bezig hou, van dat ek terug is by die huis, is ek nog bezig om my poikies oor te plant, en somme daar, in die tuin ook, plant ek net pieslelies, En, maar, ek hou daarvan, is prachtig, baie dankie, daarvoor Helga, en nou gaan ek gauw uh, Helga's boodskap speel, en dan kom teens Jordaan, uh, wat sy voor aangevraad, en die lied is natuurlik, soos bloed, en hier kom Helga, Helga, sy is ook Nel, ja? Hai liewe amal, Ek wil net aan amal wat gesê het, hulle is jaloers en sommer aan al die ander ook sê, julle mis een heerlijke minierie nie. Dankie aan Judy wat die initiatief geneem het. Ja, en dan is daar Elsa wat vandag verjaar. Elsa, geniet jou speciale dag saam met jou hartsmense en mag dit vir jou een mooi nieuwe levensjaar wees. Vanavond is daar het eens Jordaan Hildeblij concert op Loftus En daarom het ek het goed gedink dat Ludwig een van sy liedjes vir julle moet speel. Genie dit en een mooie dag vir allemaal. my leeg raad vir my Echt fraaie blad na waar en waar Voor die sporen my trouw vraag en die wolke blom, my leeg maak vir my Soos bloed binnen my Yes stem daar van uh, wie was dit? Egoe. Maar uh, wat ek eindelijk wil sê is, jy, jy weet die uh, kan nie die versoeking weerstaan om gauw vir julle hierdie ene te speel. Is het daar meekie wat ek per ongeluk raak geluister het op uh, sommer op Facebook en toe besluit ek nie, jessie, met die reframies wil ek gesels. En ek het haar toe gekontakt en ons het toe gesels. Sy het so'n unieke stijl van al haar likies. Dit is nou niks maar die program uit te wein. Ek wil net, ek wil net dat jy moet luister. Oké, okay. uh, haar naam is Anja en haar fan is Gerber en sy het hierdie spesieke, spesifieke likie vir my, of wel vir ons gesin. En man, luister jy so. bloed, bloed so jy soos my so ken my soos awesome vloeg ek was dir vir my neem nou kort, maar uh, in elke geval het was in elke geval net om vir julle te laat luister na hierdie meisie Anja want hou die naam, julle gaan van hom hoor, guaranteed in die toekomst, sy het daar eie stijl, julle kan daar self hoor hoe sy die ding verdraai om om herself te pas nou kom ons by, uh, wel ons het een boodskap uh, en dit sê net uh, hiermee my boodskap en versoek nou die boodskap is uh, ek weet nie, uh, dat is omtrend uh, 8, 9 plaat, he, en het kom amal van die skoonma van uh, Jacobus Silver, die uh, tenoor of die uh, klassieke sanger wat so mooi kan teken ook daar van Forrie Smith en ek het van van uh, Haar het ek twee plate gekies, want ek, net omdat ek van al twee hou. Die eerste ene is Cel, Italia, en uh, die liedjes naam is Tornero. Dan direct daarna gaan ek Dana Wooner, se let the children have a will, speel. Hier kom haar eerste plate versoek. YouTube, daar was hy om te sing saam met die uh, doofstomkinners, wat hulle die handigebare gebruik om die woorde van die liekie saam te sim. Ja, en dit is uh, Let the Children Have a World van Dana Werner. Uh, baie mooi gesing. Nou is ons by Anna Kie forrie. Ons het twee Annikies in die klas. Een is Annikie en die ene is Annikie. Nou hierdie is Annikie. Voor Rida van Port Elizabeth. En uh, sy speel, aan, sy sê net aan Louisa, uh, wat vandag verjaar, uh, wil sy graag Montevani speel. Montevani en die likies naam is Villarides. Nou, veel hoe lang het ek gesoek na hierdie likie. Dit was altyd op sondag, was dit die inleidingslikie van verhaal, of nee, nie, nie verhaal, nie program, wat geheet het uh, Crossroads. Nou weet jylle onmiddellik waarvan ek praat. Willerijts van Motwani en Annikie speel het vir Louisa. was uh, Montevani wat uh, die die uh, Villa Rides gespeel het vir ons. En uh, ja, dit is een prachtige klassieke stuk Oké, okay, nou Linda, Linda Potgieter was het van jou ook gehoor en sy sê hierdie liedje is vir jou Ludwig. Dankie man. Uh, en dankie dat jy so baie goed vir ons amal ag neem en uh, doen. En uh, Linda Potgieter, the soft shoes Elvis' steer. Nou ek het hier nou op my speelhuis gekyk uh, somewhere het ek om nie afgeleid nie, en dan sê jy ook een kraste breed van Gene Rockwell en Billy Forrest hom het ek hier kom ons speel hom dan. Uh, Wel, vir myself dan soos Linda, aangevraad dankie Linda, hier kom die plaat. I live a life of sin, in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way, if he could tell me where to stay. Where I could find real happiness and love that's true.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 The River Jordan will be near The sound of trumpets you will hear And you'll behold the most precious face Ever known to man Across the bridge There's no more sorrow Across the bridge There's no more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 Jean Rockwell en Billy Forrest, wat daar gesing het Across the Bridge. Nou ja, dit los ons met nog uh, ene wat voorlee, voor ek by die twee in een rij kom. En hierdie ene wat nog voorlee is uh, van Heinz Kroenier, daarvan Zerist. Uh, ja, Heinzie, uh, het uh, boodskap, die boodskap is een bykie die mekaar, ek weet nie ek moet een uh, stuk voor hem toe beweeg en hoop ek is nou op die rechte plek waar hy by sy eindelike request uitkom. Kom ons luister na Heinzi en die plaat wat hy aangevraad is Die Archies. Die Archies is een plaat uh, A Summer Press voor Peace. Kom ons luister. En wat met Louisa, wat wat vandag haar geboortedag herdenk als wat mooi en goed is vir julle, sien vir julle vir die toekomst en vir die nieuwe jaar, goeie gezondheid en voorspoed en ja, dat die vaderse genade by julle sal wees Groetnis, als wat mooie goed is Dankjie ook vir alles wat jy vir ons doen Ek waardeer dit, baie dankjie Steenig groete ook daar, so boek vir jou huis geset Indonesia 112 miljoen. United Kingdom 55 miljoen. California 18 miljoen. Leia 2 miljoen. summer France. 50 million. Japan. 101 million. Australia. 12 million. Oh, Russia, 237 million, Ireland, 2 million, New York, 18 million, Illinois, 10 million, China, 732 million people, see! The Netherlands, 12 million, Greece, 9 million, Texas, 10 million, Israel, 2 million, Sweden, 8 million, Egypt, 32 million, East Germany, 16 million, Italy, 10 million, India, 523 million, Cuba, 8 million, Washington, D.C., 3 million people. For love. dit was a peaceful prayer prae voor pies, waar kom ek om pies voor prae, sê ek hier die plante, wat nou hier oor ons om jaard geplant is, nou maar ja, dit was die program gewees vir vandag, en uh, ek uh, gaan nou uh, beginne, afsluit, ek hoop jylle amal het gehoor wat jylle wou hoor, en jylle amal uh, het deelgeneem, ek is blij vir die wat deelgeneem het, eh, uh, en uh, so is tyd vir my om af te sluit met eh, wel, die tweene rij, ek gaan vanavond 6 tot 8 uur gaan ek weer uit uitsaai dan staan ek in vir uh, uh, Rudolf en uh, ja die mense wat dan versoeken wil he hulle kan my bel in die atelier uh, daar so n groen wijsertje of groen dingetje onder die uh, plate wat, of onder die, onder my gezig, sal ek sê, en dan klik jy nie daar op, en dan var ek jy na my uh, uh, uh, whatsapp toe, en los daar die pootskap en die versoek, wat jy graag uitgesaai wil hee, vir vanavond uh, 6 tot 8, ek dink die programsnaam is op spoed, so uh, jy kan moet dan by my aansluit, dis oor die uur. Nou, oké, okay, dit is tyd vir my om af te sluit met die, die, die, die twee en een rij. Ek dank jylle hartelik vir die gereelde inskakeling en ek vertrou dat amal lekker saam geluister het en al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie, dit is jylle laaste inskakeling nie. Nou, voor ons die laaste twee luister, eers een paar aankondigings. Indien jylle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van byeenkomststof vir die enies wil maak,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 Advertising page, soos hulle in Engels sê, jyre is ook welkom om my op daar die voilselfoonnummer te kontak. Ek herhaal om 072-541-9803. Nou ja, die twee wat ek mee gaan uitspeel uh, vandag is, uh, die eerste sal wees vir die klomp vriende wat vandag ingeskakel was, die eerste ene is Dion Warrick, wat anders as, that's what friends are for, en die ander ene, uh, ek het die weergawe van Gunther Kalman gekry van die Afrikaanse lekkie Vaarwel, my eie soete lief. Nou, uh, uh, jylle sal onthou, as jylle die weisie hoor, dat op die laaste dag van school, uh, die sangonderwijseres ons gemaakt hierdie ding op die verhoog, saam vir die rest van die school, en uh, waar sy sê, vaarwel, my eie soete lief, het ons dan ingesik, vaarwel, my eie vien, vriende kring. Baie tranen het geloop, en dit was nie een lekker dag, die laaste dag van school, toe ons uit mekaar uit moes gegaan het nie, kan jylle dit onthou. Nou dit was my voorrecht, om die muziek met jylle te deel, Lekker week verder, lekker na week. en tot volgende week is het ek Ludwig Venter, wat sê weer soet, loop mooi, was julle hande en dankie vir die samenwerking van die klomp wat vandag versoeken en uh, boodskappen gestuur het. Bye for now.